Go oh! Radio všetkých poslucháčov Rádia Bunker ktorí sa rozhodli, či už teraz priamo live alebo zo záznamu na webe Rádia Bunker vypočuť si reláciu s našimi dnešnými hostiami ktorými sú Jablko a Filip Puchert uh, Jablko je skratka Jazz Blues Company Je to blueswingová kapela z Bratislavy Filip Puchert je blúzový harmonikár, spevák a občasný hráč na bongá, vyrastal na Kube a teraz žije v Ivanke pri Dunaji, pri Bratislave. Pred pár rokmi sa objavil na hudobnej scéne s kapelou Pitný režim, s ktorou sa neskôr rozišiel a postavil vlastný akusticko-elektronický band, ktorý nasmeroval výhradne do blúzových vôd. Kapela sa však nebráni ani iným vplyvom a okrem celého radu blúzových štandardov hrá aj jazzové a swingové skladby, ktoré občas okorení latinom. Samozrejme veľkú zásluhu na tom, okrem frontmana Filipa Pucherta, ktorého harmonika výrazne v muzike dominuje, majú aj jeho spolupráci, spoluhráči. Šikovný basgitarista a spevák Viktor Vlasák, ktorý má po svojom popise... Viktor teda. Viktor, naj Viktor. Vlasák, na Najbásak má vo svojom popise okrem basovej gitary a spevu deluxe de aj výbornú náladu. Potom je to citlivý perkusionista Tomáš lety Letenaj Čau, yeah, Tomáš. V tohto času už by Áno. No. Mm -hmm. A architekt zároveň. Samozrejme, budeme sa baviť aj o bočných biznisoch <laughs> Potom je to výborný gitarista Miro Izy Kiselica. Yeah. We love you. Okrem gitary v kapele riešia efekty, slide a iné kozmické kreácie. Potom je to Janko Najko Morávek. Hey, hey, hey, Zdravo všetkých posluchačov. <tostiť> uh. Gitara, perkusie, sexy klavír, spev deluxe a deluxe úsmev. <tostiť> a a posledným polúhračom je Stano Stehlík, priečná flauta. Jee. Dobrý, čo <tostiť> Čau, Stano. Ďalujem. Takže, kapela, ktorá sa jednoducho nevenuje len kopírovaniu svojich vzorov, ale práve naopak je hudobným zoskupením, ktoré sa snaží o vlastnú tvár, sa volá Jablko, ako sme už hovorili. Je to úspešný pokus, ktorým sa dosť výrazne odlišuje od iných na slovenskej scéne. Hudobná tvorba, ktorú odprezentujú aj dnes live priamo z Rady a Bunker dúfame, že poteší nielen vaše uši, ale aj ostatné zmysly. Sme teda veľmi radi, že ste kapela prijali naše pozvanie a veríme, že spolu strávime príjemný nedeľný večer. Moje meno je Palo, Moderovať so mnou bude moja moderátorská polovička Evička. Ahoj. <laughs> Čaute. Čaute. A... Na doplnenie úvodu ešte možno spomeniem pre tých, ktorí nás dnes počúvajú prvýkrát, že existuje možnosť priamo vstúpiť do rozhovoru, a to tak, že pošlete vašu otázku na hosti na našu facebookovú fanpage Radio Bunker, čiže keď sedíte volať za kompom, kliknite si Facebook Radio Bunker, je tam status k dnešnej relácii, kde môžete písať do komentárov alebo aj do správy svoje otázky, ktoré my teda našim hostom potom položíme. No, to bol úvod dlhý <laughs> a prvá otázka na vás, taká uvoľnovačka, jak sa cítite dnes v nedelu večer u nás v bunkri? Je to dobré. Je tu teplo. <laughs> je to super, je to super, krásne priestory, ďakujeme ešte raz, veľmi pekné, menej celé kapele, zdravíme poslucháčov a vyzerá to u vás veľmi pekné, pozorili sme si fotky, má to úžasnú atmosféru. Ako ste sa dozvedeli o rádiu Bunker a čo bolo vašou hlavnou motiváciou prísť sa dnes večer predstaviť našim poslucháčom? No, dozvedeli sme sa to od nášho spoločného kamaráta, od Bonza Radvaného. Tam boli s Jankom na jednej akcii a tam sme hrali a tam vznikla takáto možnosť, kde sme to veľmi radi uvítali a ešte raz je nám sťalo, že sme tu a môžeme si tu trošku sa odprezentovať a byť s vami. V úvode relácie som spomínal, že si Filip vyrastal na Kube a teraz žiješ na Slovensku. E, mohol by si našim poslucháčom priblížiť toto pozadie a porozprávať o tom, ako vnímaš slovenskú realitu, teda hlavne tú hudobnú, v porovnaní s tou kubánskou, keď si na nám ešte spomneš. <coughs> Jasné, ako, ako mal som to v šase, že rodičia robili, robili na Kube, tak prežil som tam svoje detstvo. A ako 15-ročný som prišiel sem na Slovensko. a v zápate hneď som sa zoznámil s Mírom. A to bol môj prvý kamarát, ktorý doteraz sme kamoši veľmi veľa rokov. že to vyššia 25, či koľko? V 90. roku, čiže 26 rokov skoro. Uh, slovenská muzika sa mi vždy páčila a mal som vzťah ešte eš na kubek k muzike. Uh, preto trošku dávame sem tam aj trošku funky latino. A hm, som veľmi rád, že, že napríklad s Mírom a s Viktorom sme hrali ešte v 90 rokoch, hej. Janka sme poznali, Lety ho tiež, tie z tiež v 90 rokov sa poznáme, hej. Takže sme tak dlhoroční kamoši a tak, tak sa to točilo všeliek. Mhm. Hm, mm, tak ostatní členovia kapely by mohli teraz, aj, aj ty Filip, samozrejme porozprávať o tom, ako ste sa dali dokopy, teraz si spomenul, že ste spolu hrali, ako ste sa teda dali dokopy a čo predchádzalo sa tomu, že ste sa dali dokopy? A samozrejme tiež o vašich predchádzajúcich hudobných skúsenostiach. Ako už Filip hovoril, poznáme sa už peknú riadku rokov. Každý z nás mal aj svoje nejaké rôzne projekty. V rámci hudobníkov v Bratislava aj malá to okolie. Takže sme sa stretali, hrali sme v rôznych zostavách. A niekedy v roku 2010, 2011... Sme tak rozmýšľali, že by sme, že by sme možno dali dokopy aj nejakú kapelu. No a potom medzi tým, o tom asi ešte neskôr prospráva Filip, sme sa zoznamili s Bobošom, známym barmonikárom Richom Prokaskom, ktorý nám dal takú myšlienku, že by sme mohli zrealizovať jeden festival venovaný vlastne hráčom Husnej Harmoniky, ktorý sa volá Harmonikovica. Už boli vlastne tri ročníky toho festivalu. No a vlastne po prvom uh, tom ročníku, ktorý bol v roku 2013, 2012, uh -huh. no proste vtedy sme si tak nejak povedali, že by sme tam mohli aj zahrať, tak sme sa s Filipom dali nejak dokopy, že dobre, tak zárame tam, čo tam poviem, hrať dvaja, no tak sme <laughs> rozmýšľali, že by bylo dobre niekoho zavolať. Tak dvaja sme nechceli hrať. Dvaja sme nechceli hrať, tak sme zavolali Letyho, ktorý vlastne s nami prišiel Tomáš uh, na Kachon si zahrať, no a na skúške sa nám celkom ukázalo, že vieme hrať aj v triu, že gitara, harmonika plus teda Cajón. No a na tie harmonikovice harmoniko sme vlastne takto vystúpili. No a keďže sme mali celkom dobré ohlasy a vlastne aj ten festival celkom dobre dopadol, ten prvý ročník, tak sme si povedali, že to bolo fajn na tom niečo postaviť. A rozhodli sme sa teda využiť aj to, že Filip sa tam trošku odprezentoval aj to svoje meno, tak sme vtedy vlastne založili kapelu, ktorú sme vtedy nazvali Filip Pucher Band. A vlastne e, povedali sme si, že by sme teda mohli hrávať pra pravidelne a oslovili sme teda nejakých ďalších hráčov. Ja som si spomenul na Viktora, dobrého basáka, najbasáka. Vedel som, že má aj dobrý hlas, e, tak som ho zavolal, no a on našu ponovku prijal, čiže to sme boli vlastne štyria, čiže Filip, Viktor, Lety a ja. No a počas roka, počas hraní, ktoré sme realizovali v rôznych páboch, plotníkoch, e, v Ivanke, prídu na no dokonca nejakých pivných slávnostiach a podobne, e, sme e, sa dali dokopy ešte s ďalším kamarátom, Jankom, ktorý vlastne v toho času ešte iba spomínal, že má kláves, ale že by ho rád predal. <súdňujú> <súdňujú> a, a a si ho prehovoril. Začal s nami hrať najprv ako spevák, gitarista, perkusionista, zabávač. A bolo to fajn, ale vlastne mali sme tam samé strunové nástroje plus teda tú harmoniku a sme nejak... Ja som v minulosti hral ešte v jednej kapele ráza, má to hrávali sme tam funky a mi sa strašne páči zvuk klávesov. A som si povedal, že Janko počul, ja však dones doskúšovne ten kláves, veď čo to budeš predávať, vidíš, že aj tak to nikto nekúpi len tak. Dones to zatiaľ, kým to nepredáš, že skúsime niečo s tým. Tak Janko to teda doniesol. no a hra na klavesi. No a... Ja myslím, že dobré. <laughs> Najlepšie, tak, že tak. Čiže to, to, no. tak, to už by vlastne boli piati. Čiže Filip, Viktor, Leti, Janko, Miro. Aj, <laughs> rozprávať, ak <laughs> rozprávam tú <laughs> kávam. <laughs> Dobre, mu to ide. na presne, vlastne, <laughs> dobré. E, minulý rok, teraz to bude vlastne rok, e, sme... Mali sme nejaký koncert, pri príležitosti, neviem, či to nebolo, pri príležitosti nejakého krstu Bluesweiser, tam kusil nejaké cendečko v Šamoríne, v jednom podniku šupšup -šup Preso. A môj známy, dobrý kamarát vlastne Stano, tiež výborný grafik, s ktorým sme spolupracovali, ja sa tiež venujem trošku reklame. My vždy hovoril, že však on je on hrá na flautu a že by sme si mohli niekým zahrať. Tak to, to, o tomto sme sa rozprávali niekoľko rokov, ale nikdy k tomu nedošlo. A tak som ho zavolal, že počuj Stano, však bývaš to 4 km, príď sa pozrieť, že budeme hrať v subšu. Tak sme tam prišli, zahrali sme si Stano, tam bol, popozeral, potváril sa a šup -šup potom sme, mali sme, šup -šup sme sa nejak dohodli, že by sa mohol zastaviť u nás skúšobní a že by sme si mohli vyskúšať niečo, že či nechce hrať. Pamojže no, chce, ale však povedz niečo isté. Ty, ty to veľmi dobre hovoríš, takže ja nemám čo dodať. prišiel som, videl som zahral. A zahral zostal A zostal som. A zostal som. A Takže sme sa rozšírili na 6, čiže ešte raz Vymienu Filip, to. Viktor, Letty, Janko, Miro a Stano. A to je momentálna zostava kapela Jablko. Jablko Jazz Blues Company. Sexted. Yeah. <laughs> Sexted. Paráda. Takéto parádne zhrnutie sme tu už naozaj dlho nemali. <laughs> S prehľadom. Super. Ďalšia otázka, čo nás napadla, je, že na benzóne sa nachádza veľmi taký objemný popis vašich nástrojov. Máte ich tam vymenované. Ja sa v tom teda moc nevyznám a preto som sa chcel opýtať, že či by ste chceli predstaviť našim poslucháčom tieto vaše nástroje. Viem, že Filip ty tam mal hodné tých harmoník a všelijaké nástroje, perkusie rôzne. Tak keby ste o tom porozprávali. Ja, na ja, ja by som takto išiel, že... že mm... Je niekedy dôležité, aby, aby aj možno ostatní muzikanti alebo fanúčkovi, aby vedeli rozoznať, že aké, aké skladby, a pardon, aké nástroje znejú v tých skladbách. Tak ja tam mám uvedené, že rôzne harmoniky, pretože harmonikári máme tú nevýhodu, že nedá sa hrať každá skladba na jednej harmonike, čiže ja potrebujem harmoniku do C, do D, a tak ďalej. Takže, mám ich tam niekoľko, preto tam mám uvedené, že harmoniky a ešte sem tam podporujem kápeľu už s Kongami. Je také, také perkusívne nástroje. Tak to mám tam uvedené. Takže to je čo sa týka mňa. Sáno, ty čo? Čo dobré má? Ja mám flautu. A ešte mám aj doma elektrickú flautu, aká je, ale tu sme ešte nepoužili. Ale tešíme sa. Raz to príde. No ja hrám na base. Doma hrám na kontrabase. A ešte na takej elektrickej šestke. Ale keďže mám Trošku problém s chrbtom, tak som asi jediný hráč na celom svete, ktorému kapela kúpila nástroj, ktorý má v skúšobni. Aby som to nemusel nosiť, normálne mi Miro kúpil basu, bezpražcovú, na mieru robenú, ja som skoro spadol z noh, nechcel ani prachy za to, len raj. Tak teraz sa učím, fakt ma to akože baví a nejsom ešte moc doma na tom bezprašci, takže aj dneska budete počuť. Hádam, to nejako zvládnete. Občas sú tam nejaké ale teda naozaj som veľmi originálny basák. Hrám na kapelovej base, ktorú mi kúpil Miro, takže ďakujem týmto verejne za tento krásny darček. Keby niekto chcel... Tak Miro mu kúpil basu. Keby niekto... No tak ja počas fungovania v tejto kapele som spravil dosť zásadný pokrok, pretože som ma prizvali a som v sedel na takej drevenej bedničke, do ktorej som búchal rukami. Cajon. Kajon, <laughs> Takže počas, to, počas fungovania v kapele som obahatil svoje búchače o ďalšie, o celú sadu bicykli. V podstate som spravil takýto krok, ktorý som sa snažil už robiť niekoľko rokov dozadu, pretože som hral na rôzne nástroje. Gitaru, aj som skúšal bass gitaru, aj na klaves som tam čúkol, ale proste musel som sa rozhodnúť, že k nejakému, nejakému tomu nástroju budem akože inclinovať na, na tých 100% a nebudem pukovať po tých ostatných. A vlastne v tejto kapele som sa rozhodol, že pre tie bicie, a to je moja cesta, tak som si kúpil sadu a vlastne odtedy hrám v podstate koľko to je rok? Pol, dva, dva roky na celú sadu v kapele. Takže sadíš byt Tam už. A <laughs> to celé obohatilo ako si myslím, takže Určite. Bolo to treba. Ja ešte poviem, ale lety sa nepochvalil, on si ten kachon urobil sám. <laughs> <laughs> on si ten kajón urobil sám, yeah. ale keby len kachon, on mal ešte taký jeden medzistupeň medzi bicimi a To kajono. som zavol povedať aj. To álá, byc, álá. On vyrobil bicie, ktoré on... boli taká hybridná zostava, je to malo kopák kaon. to ste ľudia nepočuli. To, to, to sme zahrali, vlastne to bola druhá Harmonikovica, álá, álá. ktorý ktorý som vlastne bol, to bol takým iba prvý stupeň toho, toho update-u. To som si kúpil hajtku, akože činné rytmičák a nemal som ten kopak, takže proste som rozmýšľal som o tom, čo, čo som spravil, ako videl som to, bolo to inšpirované, samozrejme to existuje, ale keďže som vyrobil aj ten, ten na ktorom som sedel, tak vyrobím aj ten, tak som si vyrobil a odhralo to pár koncertov, myslím, že to by poslúžilo a potom až som prešiel úplne... Jednoducho no, Blany na chvíľu neboli v móde. Neboli, no. <laughs> udal trend nový. <laughs> Teraz nehráš už na ten kachon. Teraz hrám na kachónu, uh, však uh, to sa asi Keď robíme také menšie nejaké no, akcie, nie také akustické hánia, akustické. hánia uh -huh. tak vtedy si zoberiem, keď potrebujeme taký skladnejší, <coughs> v nejakých menších tichších akciách, a sem to môc zoberiem okay. Okay. Ah. Janko. Klavír, no, áno, nesiel som ho predať, vlastne nejaká šťastie. <laughs> no, nikto sa mi neozýval, ozývali sa mi nejaké z Ameriky, nejaké pofiderné tieto, ktorí chceli vlastne mať peniaze. Takže to som nič stopol a Miro ma stalo do toho, že dnes donesť, ja že, no neviem, že aj peniaze chcem, až že dones, donesť. Ľudia nemali peniaze, niektorí chceli, že či by nemohol, najprv, že jeden kláves by si kúpil, ale pojednal som to nechceli. som to nechceli, ja nevedal som to vyčísliť, jedna klávesa, že koľko môže stať. No čierne si bol ochotný dať, ale biele. Ale ostali sme aj čierne, biele, tak vlastne sú, to je klavier, čierne, biele klapky vlastne má s striedami podľa možností eh te klapky striedam. Nepredávam s striedami. Gombičky? No. gombičky? gombiček mám, gombičkou mám veľa. A mám dve ruky, takže mi nestače nekedy prepínať gombičky. Tak vlastne, je, vlastne mi to som potreboval ešte nejak, nejak, nejaké ruky, no, že na sa mi chce asistentom. Posluchajte, keby niekto chcel mi prepínať gombičky, tak vlastne môžete sa ozvať. Ať. A napríklad teda, <laughs> moderátorka. Ale sa hovorí, že život je gombičko. Á, gombi. Nie jeden. Zatiaľ. veľký gombík. Má tam viacej životov na tom klavíri, Veľmi veľa, veľmi veľa. Rôzne zvuky sú tam. A tak, tak si hrám, tak snažím sa, no. Čo, aj gitaru mám povedať? No. Gitaru dávaš? Áno, aj gitaru. Začalo to gitarou vlastne. Hral som na gitare, ale v podstate, keďže tu je lepší gitarista, Miro, Takže vlastne a ten zvuk, a keď už vedel teda to poznanie, mal že nejaký klavír, hej, funguje, niekde existuje, tak, tak začal sa ma pýtať, či by som prinesol. Takže vlastne ako, ako ďalší zvuk v kapele, je to, je to fajn, ako keby boli dve gitary, tak nie, ale klavír, gitara, gitara je to zámejšie určite. Ešte ti povedať, že spievaš? No. no, ja, no ako dobre, spievam. <laughs> spievam. Môžem zaspievať. Zaspievam potom. <laughs> potom to Do mikrofónu tam. Dobré, No, ja hrám na gitaru, čiže mám gitary, mám tých gitar viac. Mám uh, Lubovú gitaru. Mm, Koho? Joe to Luba. <laughs> Od, Luba. <laughs> od Luba. Luba. Luba. Tu som dnes donesol ako záložnú, keby sa mi Luba. niečo stalo s tou mojou, na hrám. Potom mám elektrickú gitaru Superstrat e, od Corta. ktorá e, má celkom dobrý zvuk, takže na nej Hrám, na nich sa dobre vyťahujú tóny na tej Ľubovke sú strašne silné struny, takže tam to je horšie. A je to trošku iný štýl. E, potom mám ešte gitaru, ktorú používam, ako Silent gitaru, je to v podstate španielka, niečo ako, vyzerá ako elektrické usledné tvare gitary. Je to veľmi dobrá gitara, na takej gitare napríklad hrával aj známy gitaristi rôzni teda, napríklad Lilithu. A v vlastne je to gitara, ktorá nevezbí, keďže Vlastne nemá korpus, nemá telo, má piezolektrický snímač, mne zabudujú dokonca nejaké efekty a sú na nej nilové strony. Na nich hrám nechtami, dneska to nebudem požívať, lebo mám polámané nechty. Á, jezus, A potom mám ešte klasickú Španielku, čo Filip daroval. Prudencio, na tej si tak doma občas hrám a deti a tak. A Efekty, no áno, a potom, áno, samozrejme, pedály, to sú gitary, no elektrom, a okrem toho, okrem toho mám no. ešte e, rôzne krabičky, používam e, teda combo e, Fender, ktoré má asi 15 rokov, celkom dobré, trojkanálové. Je tam dokonca strunkový hál ešte. A potom mám rôzne efekty, e, ktoré používam, napríklad kvákadlo Jimi Hendrix, alebo volume pedal, potom samozrejme Chorus, Delay od TC Electronics, Uh, Lúper občas používame tiež. No v zásade raz do mesiaca si kdo kúpi ďalší. No, <túrť> Á, no, už na A potom jeden, jeden, jeden taký zaujímavý e, zvuk, ktorý tiež aj toho tu počuť, on tak trošku imituje e, zvuk orgánu. A je to vlastne... Akého orgánu? Ešte nejakého unkošný, orgánu. Stavného, hrubého a Dá sa vlastne hrať na gitare z znieť to tak skoro ako orgánu. Takže potom to krásnom opise vašich nástrojov, <laughs> veľkého kvanta nástrojov, by som chcel pripomenúť poslúchačom Rádia Bunker, že ak by ste si hľadali, Se pripojeni na internet a počúvajte nás a ak by ste si hľadali nejaké informácie o kapele Jablko tak hľadajte pod menom Filip Puchert Band lebo to sú pôvodné informácie aj na YouTube, a na, na Benzóne, aby ste, ak by ste hľadali nejaké informácie v súčasnosti práve v tomto momente a posledná otázka, ak Pali ešte teda nemáže nejakú inú čomu sa venujete okrem muziky a ako to ovplyvňuje vašu tvorbu? No Všetci sme zamestnaní, ja konkrétne pracujem pre jednu veľkú spoločnosť, ATT, a pracujem večer, to znamená, že od 2. do obeda do 11. a to ovplyvňuje niekedy aj to hranie a aj tie skúšky, naši asi od budúceho mesiaca až budem robiť normálne, tak sa z toho veľmi teším. No ja robím grafika, takzvaného freelancera, no a bavím ma to. No, baví ma. <laughs> Ja zase sa venujem obchodovaniu s nehnuteľnosťami, hoci som vyšudovaný politológ, ale týmto sa dá lepšie uživiť ako politológiou. Takže všetko, čo sa týka nehnuteľností od správy, rekonštrukcie predaj, sprostredkovanie, najmy a čokoľvek by ste potrebovali, www.lumia.sk Mr. Business. Tak je, okrem hrania, teda keď tu spomíname tie profesie, tak ja som architekt, tiež v podstate freelance a veľmi rád akože po, po tej celodennom sedení pri, pri počítači idem večer rozkúšovne zahrať si a toho takže myslím, že aj ja. ten únik. Janička. ja, o, ja v, sa venujem herectvu. Ja hrám v Bratislavskom bábkovom divadle. V podstate prevažne pre deti, s bábkami a, a teda, um, teda som herec, v divadle <laughs> po väčšinu času. Potom ešte vlastne venujem sa čer, červený nos, neviem mm -hmm. či to kto to pozná, to, je vlastne, to sú klauniady pre deti v nemocniciach, ktoré sú chore a ktoré je super, že sú rozveselované. Takže chodím takto tešiť deti a, a, a, tak. a tá hudba vlastne sa vyskytuje aj v divadle, aj v klávniádach, v, v Červení takže ja tak v podstate žijem hudobne vo všetkých rozmeroch môjho fungovania. Čiže keď nehráš, tak hráš. Keď nehrám, tak hrám. A keď nehrám, nehrám tak aj tak hrám. Alebo s ale. ja. S <laughs> ale. to je, ale je to to tiež práve. hrám. <laughs> <laughs> Dobre, Miro, ty. No ja. Yeah. <laughs> tak ničte. Ja sa všetkému aj ničomu. Uh, ja neviem, to sme tu nehovorili, ale tak... Ja som taký skoro až profesionálny otec. Ja mám štyri deti, takže to dosť tiež času zaberie. Čo profesionálny tomám, pomáham, pomáham plodič. Pomáhám. som doma, to, to má... <rý> <rý> doma žene, deťmi, ale okrem <rý> toho teda sa, mám, mám firmu, panel media, robím v reklamnej oblasti rôzne promostoliky, promostený roll-upy, aj s grafikou sa pohrávam, však aj s so vlastne spolupracujeme rôzne časopisy, e rôzne reklamné prílohy a takéto záležitosti. Čiže pohybujem sa v tomto biznise, vlastne zamestnaný som nebo nikdy. Už od roku 2007 v podstate mám túto firmu, predtým som mal ešte aj nejaké iné aktivity s inzerciou. Teraz v podstate sa hlavne orientujem teda na ten biznis v reklame. No a okrem toho sa tiež hrám, keď mám teda čas po večeroch skúšovňuj takto s Niečo potvoríme, niečo si pohráme. Také potvoríme. No. potvoríme. <laughs> <laughs> a niečo aj okay. spotvoríme. No. Takže týmto by sme uzatvorili <laughs> prvý hovorený stup a vypočujeme si, čo ste nacvičili. Skúšal by nech sa páči. <laughs> <Mňaboko>. <laughs> <laughs> want the problem from 9 to 10 oh right i got you care care Toto je skladba, ktorá sa volá dažd, je to trošku v inom móde, tzv. blúzovom. I V prvom hovorenom stupe sme si predstavili uh, kapelu Jablko, ktorú nájdete na internete ešte pod starým názvom, dalo by sa to tak nazvať Filip Band. Po parádnej hudobnej pauze sme si kapelu opäť usadili v našej obývačke. V tomto stupe sa budeme rozprávať hlavne o nahrávkach, hudobných nosičov a všetko, čo, čo s tým súvisí. Pripomínam tiež našim poslucháčom našu fanpage Rádia Bunker a možno zapojiť sa do rozhovoru. My už máme jednu otázku. Ak sa budete teda čokoľvek chcieť spýtať, tak nech sa páči, píšte správu na facebookovej stránke Rádia Bunker Páli a tá otázka je? Otázka je od Dominiky ovocničkovej. A teda odkola. <Ževy> <ský> Zdravím ťa. Ahoj. Uh, uh. To som nečakal. Toto, toto ovocie som nečakal v bunkri. <totiporý> <ský> <sý> Ale osviežujúce určite. Osvěžujúce. <sý> to je moja budúca žena, o dva týždne sa berieme. Nenapísala. Mm, Nenapísala <ský> si to? No. <shlep> no, tak ja to hovorím. Tak, už všetci vedia. No, tak keďže nebude. <ský> <ský> <sý> má odkaz, že ste super počúvateľní a pýta sa, že kde budete mať najbližšie koncert, pretože v Hlave 22 pred rokom bola, bolo vďaka vám perfektne. Ste vtipný, energický, len hrajte a hrajte, teší sa na nasledujúcu hodinku s vami. Dobre si to opovedala, čo som <laughs> <laughs> Takže Keď to zhrnem, v podstate otázka je, kde budete hrať najbližšie. Jasné. Uh, teraz aktivity kapely budú smerovať k tomu, aby sme ma upgradeovali našu stránku, hlavne aby to bolo, že jaboko, aby to bolo oficiálne a máme nejaké rozbehnuté aktivity, niečo sa rysuje v hlave, niečo sa rysuje v, v, v Cafe Shares, niečo sa rysuje tiež blízko blízkosti Ivanky pri alebo v Reset cafetke, alebo Excalibur Pabe. Konkrétne ešte ne, nemáme nejaké presné termíny, ale Viktor, keď máš si niečo najbližšie? Mali sme mať nejaké, teda mali sme mať, mali sme ponuku hrať na nejakých m, predvolebných meetingoch, čo sme rázne odmietli, lebo sme čisto politická kapela. A naviše neexistuje strana, ktorá by nás natoľko zaujala, že by sme boli vôbec ochotní vstúpiť na pódiu pod nejakou značkou. No a, a potom sa nám rysujú ešte nejaké také komorné akcie, kde si nás pozvali známi na, na rodinové oslavy do podnikov, takže bude to veselá zima aj jara. Wow. <laughs> Dobre, spomínali sme teda v úvode tohoto hovoreného vstupu, že sa budeme baviť o tých nahrávkach a nosičoch. Na vašom Benzone profile máte záznam, je to digitálny release ešte Filipucher Band, vydaný v marci 2013 a tento release obsahuje jednu skladbu. Tak možno keby ste o tomto niečo povedali. E, iba jednu. <laughs> iba jednu. My sme si vydali ten... album, hej, tak v tom 2013. hej. Myre, však povec kto si to robil. My sme organizovali vtedy vlastne tú Harmonikovicu a bolo by fajn, že teraz každý si tam doniesie nejaké cedečko a my nemáme cedečko, tak správne čo, tak... My, uh, sme mali nejaké live uh, nahrávky, ktoré sme v podstate... ja som ich upravil v takom softneri nejakom. Uh, mali sme to nahraté na z uh, podniku u Očka, to je taká známa... Uh, Simpsonovská akcia. <laughs> <laughs> Áno, chodia ja tam takí tipsi ak sinzovúci, ja som sa s tými, ná, s tými stopami a s tými nahrávkami trošku hral, teda v tom softveri, trošku som to tam nejak e, poupravoval, e, poefektoval, to zvýrazňoval, postrihal a vzniklo z toho v podstate nejaké také naše kvázi pilotné CDčko Filipu Headband, kde boli ale čisto live nahrávky, ktoré boli v podstate mm -hmm. tak zahraté, tým, že som niečo upravoval, som myslel, že som nič nedolaďoval, nič som nevystrihával, neupravoval, my sme to do zahrali dobre. Akurát, že aby ten zvuk bol nejaký taký kompaktnejší, tak sa nám to podarilo dokonca dostať do takého štádia, že nám to bonzo púšťal normálne v rádiu. V hej. Ktorá... E, Ešte eš len, len doplním, že aj nám to kreslil. Bonzo, mm -hmm. Bonzo Radvani a spolu s Erichom Bobovšom Prochádzkom, takže to, to, bola taká, že nahrali sme si veci, vydali sme si to, Mires to dal vytlačiť, uh, letino k tomu urobil uh, buklet, takže je to, je to, si dovolím povedať, už teraz taká staršia tvorba, teraz aj nejaké veci, uh, však môžete hovoriť, že v štúdiu sa nahralo ktorý je na skladba. No, v zásade máme v tom... taký prvý singel nahraný aj ďalšie vecičky, ale chceme vydať skôr tie naše veci, nie, nie nejaké kavery. Čiže prvý singel má názov Good Morning. Je to skladba čisto z našej dielne, ktorá vlastne hovorí o takých tých bežných manželských partnerských problémoch, ktoré prichádzajú. Nebolo to z vlastnej skúsenosti písané, môžem povedať. Uh, ale um, vlastne píše sa tam o tom ako manžel čaká na manželku, ktorá nechodí, pretože sa predtým pohádali. Má to mať také niečo napínavé v sebe a snad sa nám to podarí aj sprostredkovať pri najbližšom hudobnom stupe lebo tohoto skladbou navrhujem, že by sme začali aj potom. Mhm. Takže to bude taká, to tak taká naša uh, chuťovečka vlastná Good Morning Samova. No vy ste teraz vlastne odprezentovali to CD Live vživú Jirko, ty si spomínal, ale ja som vlastne, Pali, ty si, ja som písala tú otázku tvoju. Nech sa metapovať, ja sa. Ja, odkaz na je ríliz je jednu vám. skladbu, jednu mm -hmm. jedinú z roku 2013, ktorá vlastne podľa všetkého vyšla ešte predtým, ako vznikol CD 2014 line. Mm -hmm. No. no, tak ja som, nevadí, ja, ja, len, ja len <laughs> na správnu mieru, že Pôdečke, je ešte pôde. aj takáto informácia na benzóne. Uh, podľa recenzie vášho CD Live má toto CD nielen dokumentárnu hodnotu, čo podľa vás bolo myslené tou dokumentárnou hodnotou. No, veľmi diplomaticky povedané, že sa to nedá počúvať. <laughs> Netušíme, kto to písal, ale tak kritici môžu všetko. Tí majú úplne rozviazané ruky. No, možno, možno tá hodnota bola v tom, že ten koncert, jak si dobre pamätám, sme si naozaj dobre užívali. Mm -hmm. Takže možno tá dobrá atmosféra a nálada tam je Môže cítiť. Vám. Takže asi o tomto kritik písal. Mm -hmm. mm, určite tie live nahrávky majú svoje čaro, keďže sa tam nachádzajú aj nejaké tie chyby, ale to je v podstate takým okorenením tej muziky, lebo však live sú muzikanti, ktorí zahrajú úplne čisto, napríklad Miloško Bihári. <laughs> <laughs> Jasné. Ešte, ešte ma zaujal obal tohto CD, tak som sa chcel spýtať, ale tak asi aj viem, kto, <laughs> kto nie, ho no. navrhol. Toto navrhol pán architekt, na sme nemali ne. ešte, v kapele profi grafika v tých časoch. som nemal Tak sa musel <hý> to <hý> chopiť <hý> architekt, <hý> <hý> takže <hý> sa to nejako A Chcel som tam aj zachytiť vlastne to, že ten album nie je tá profi mm -hmm. v, tom, v tom štúdiu. A práve aj ten buklet vlastne odzrkadlo je to, že je to takou roztresenou rukou nakreslené. nakreslané. keby freehand ruka na, na tablete a, a je vlastne názvo sme sa dohodli, že nám je akože on-air live, že proste, že zapnuté a nahraté, v tom okamžiu zachytené. Tak aj tak sa ten ten celý buklet, grafika toho a sú tam všelé káble, čo je vlastne sa spleť káblov na stage, tak je vlastne to v takom nejakom duchu môžu poslucháči nájsť aj texty v tomto albume pridané? Alebo... Texty tam nie sú, uh -huh. tak sú pretože ten album podstate obsahoval aj, aj nejaké ten, nejaké cover razie, aj. sú tam aj simulmeny akože v zátvorke napísané presný ako autor, sú tam aj naše, ale bolo to v podstate také, také veľmi narýchlo spravené, ale ten buklet išlo hlavne o to, aby mal nejaký tam oprezentovaný ten vizuál, aby to nebolo len také na CD-čko, papírovom balé. Takže. Takže tak. Takže tak. Ono, v textom, keď môžem povedať, my sme kapela, ktorá dosť si zaklada na tom, že my proste hráme, musí nás to baviť. Čiže my aj dosť veľa džemujeme a veľa veci, ktoré hráme, aj tu čo hráme tak to nie sú veci, ktoré sú nacvičené od tóna do tóna od taktu do taktu, <laughs> lebo my sme zvyknutí v podstate dosť, sme už celkom dobre zohratí a dosť sme zvyknutí dávať veci aj také, že to raz, toto a hráme. A potom z toho častokrát vzniknú nejaké zárodky, nejakých budúcich možných uh, zaujímavých skladeb. Dokonca dálo sa povedať, že my máme asi možno aj viac instrumentálnych skladeb ako otextovaných, mm -hmm. Odovám, že na tom, tam ani nebol žený, žena na ktorý ktorú mala náš autorský text. Volá tam? Volá tam bola tam. tam bol? Tak dáš tam bol. Hej, no. Tak, potom... Nepamätáme. Hej, tánce. tak baví nás to blbneme, hej, džemujeme, presne, je to taký, taký relax. Popri, to, popri tom živote a ja pracovnom, takže presne, stretieme sa, začneme si blbnúť hráda zrazu a oh, že môže to byť nejaká pesnička. Máme niektoré rozhodovné veci, že Viktor alebo Janko rozmyšľajú, že tam dajú nejaké spevy a... Ale ešte len klíčovaný, áno. Ale kliči, to má čas. Čiže nemáte ešte nejaký termín, že by ste chceli vydať nejaké cedlo, takto? Necítime sa tým byť nejako tlačení, ale určite to príde. V zásade my všetci hranie v kapele bereme ako náhradu športu, lebo nikto z nás, okrem Kung Fu Filipa, myslím, nerobí šport. Ja už tiež nerobím. A, a, a takže v zásade sa chodíme spotiť doskúšobne. E, no a to je o tom naozaj, že častokrát sa, jak to poviem, jašíme tej skúšobni a niekedy z toho malého zrnka, ktoré zasadíme vyklíči pre nádherný strom. <grille> <skrétale> <skrétale> áno, áno. <skrétale> v roku 2014 vydala blúsová spoločnosť Výberové cd s názvom Blúsová spoločnosť Number no. 10, na ktorom sú zaradené aj vaše songy Dášť, Príbeh z kaviarne a Do I Move you. Našim poslucháčom prezradím, že na cd sú tiež zaradený aj Trnavský Vincen Balec, Prešovský Tasler Puffo Band, Kiero Grande z Veľkého Kíru a Bardiehovský Izbyt, čím Vyberové CD prináša vlastne taký prierez napriez slovenskou bluesovou tvorbou. Mohli by ste našim poslucháčom prezradiť o tomto CD-čku viac, ako vás teda oslovili, ste sa tam dostali, ak ste spokojní s ním? No, naša CD sú rôzne organizácie, že... A ktoré vydávajú nejaký prierez, povedzme nielen populárnej alebo časovej, ale vrátanej blúzovej spoločnosti a slovenská blúzová spoločnosť a robí veľmi sympatické gesto, že každý rok mapuje za určité obdobie v, v rámci tých kompilácií nejaké kapely, ktoré momentálne hrajú a nám sa podarilo byť v tej kompilácii číslo 10, že v podstate už, už sme aj vďaka slovenskej bluesovej spoločnosti dohrali ich z koncertov, takže vedeli, že robíme aj tú bluesovú aj vlastnú tvorbu, tak mali sme tu čest byť vydaný v, v tej kompilácii číslo 10. <tudiarstí> toto sú pre vzorové dobre povedať, že sú tam tri skladby presne tie isté, ktoré som ja mixoval, ktoré sú na tom našom cd lebo sme nestihli ísť dodať nahrať náhrať do štúdia vlastne a tam bola uzavierka čiže v podstate, aby vedeli diváci, že keď si klipia jednu cd a aj to druhé, tak to znie úplne to isté <tudiarstí> a, to majú, aj Binzen Balec to je Jasné. Ja pripomeniem, že pôvodnú kapelu uh, Filipu Headband je možné nájsť všade, možne na internete, co som spomínala aj v prvom stupe. Na Benzón, na Facebooku celosť veľké množstvo odkazov, ktoré vám vyskočia, keď do vyhľadávača napíšete toto meno. Ale ako sa dá získať, prípadne zakúpiť vaše CD, ktoré sme spomínali? Jo, to Alder. je ťažké. <susil> to ťažká, je, to je, všetky sa vypredali a máme s tým trošku problém teraz, lebo dopyt potom je. My sme ich darovali. <susil> <susil> <susil> Majú to naše, naše lásky, naši snámy, naši rodičia. Ale keby niekto mal záujem, tak Míre z toho určite ešte má niekde nejakomu SBčku a za, za nejaký uplatú tak niečo, sme niečo, spravíme. niečo spravíme. To nie je CD, ktoré je oficiálne registrované nikde, takže to sme si tak sami sebe spravili a potom pre pár kamarátov a ľudí na festivale a pre takých, ktorí chcú. Na konci. Takže keď bude oficiálne CD, okay. potom... Bylo také indy, že zahrali sme, vydali sme si to sami, vymysleli sme si obal, nikto s ním nič nemá, to iba naše pre nás. A kto by chcel, tak budeme len rádi, nech sa skontaktuje na s nami prese na Facebooku. A kľúdne, môžeme im nejakú kopičku Tak. Ale určite lepšie spravíte, keď prídete na koncert a budete počúvať kapelu naživo, my sa tu teraz užijeme, lebo teraz poprosíme kapelu, aby sa premiesnila, nech sa páči, doherne, môžete si zahrať jablko. Ďakujem Máme žlboký chodník, takže som. Čože? Rádio bunker? song. Dobré, takže úsak nám zaspal. A ne No tak ale ja jem. Dobrý čas. Na čo najviac doslovilo, tak e, vlastne tieto samotné akcie, ktoré sa poriadajú v Radiu Bunker, vlastne, že toto rádio a občanske združenie vzniklo, občanske združenie Godot, a toto je ta najväčšia akcia pre mňa, akcia roku. <sýstup> Takže nechcem nejakú reklamu, reklamu robiť, alebo lichotky. Ale boli chvotky, to len a už ma tu blskávajú, ale nie. Chce je <sýstup> novia rádia, štúdiá a občanské združenia, ale tu máme <sýstup>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 Dámy a páni počúvate rádio Bunker a je tu s nami skvelá pohodová kapelka Filipa Pucherta, ktorá prešla zmenou z pôvodného názvu Filip Pucher Ben na Jaboko. Píše sa to Jablo jablco. a znamená to Jazz Blues Company. V predošlých vstupoch sme rozoberali genézu kapely a taktiež sme sa venovali hudobným počinom. Ak ste si nás naladovali až v tomto momente, tak vedzte, že si spomínané a zmeškané informácie môžete vypočuť zo záznamu, respektíve z archívu nášho rádia. Určite budete ohromení produkciou našich hostí. Posielajte, aj keď ne už pokojne, ale skôr rýchlo otázky na kapelu, lebo je posledný hovorený vstup do komentu, či, sprá či správy na Facebookovom profile Rádia Bunker rádi na vaše otázky zodpovedia. V tomto stupe sa budeme venovať festivalom a, kon alebo a koncertnej prezentácii jablčkového nielen Filipa Pucherta. Takže prvá otázočka tohto stupu pamätáte si na svoj úplne prvý koncert ako kapeli Filip Puchert Band a naopak stihli ste už hrať aj s jablčkom, teda ak nerátame Rádia Bunker. <rý> Prvý koncert, ja poviem za, za ešte veľmi, veľmi starodávnom už neexistujúci názov, keď sme ešte neboli Aboko, myslím, že to boli Óčka, nie? Bolo to, to bol Na Harmonikovici. Či na Harmonikovici? Harmonikovica bolo harmonikovici, úplne prvá, presne, to presne, na Harmonikovici, A to sme mali, že tuším, tri pesenčky na, nasvičené a presne tri sme dali. Ej, čo, <laughs> a, a boli štyria, lebo my, traja a ešte lupa. Ešte super prese, ešte prese, Veľmi koncert. Ale Jablko už existuje tak trošku, už dávnejšie, už boli aj koncerty v rámci Jablka. Tak toto je také, že sme to chceli oficiálniť, takže... Takže už teraz oficiálne Jazz Blues Company, čiže Jablko. To tak. také, urobíme stránku, urobíme, urobiť dizajn. Bude tam Jablko. Ale ty vymyslel už logo. Pozor, ja viem to zle, že je Ja by som to teraz na tom mikrofóne ukázal, ale to bude problém. Môžeš ukázať, <laughs> Sláve, to ukázať, kde je zle. Opiš to, áno. Ja mám hovoriť ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja, v tom logu, hej. V každom momente sme vraví. Ukázať sa nedá, to je, bolo, myslíš, hovoril už hovoril za všetko, keby sa ukázalo, veľmi jednoducho. Ale... Čo tu vychádza je tam silotel jablka a cez to ide Červik. No, červík. Uслови <laughs> kľúč. A, a nie to sa <laughs> do toho ako, ako nejaký nejak červík Uvidíte to na našej Áno, to novej vidieť, stránke. bude to be tieď, tu ideť a www.jablco.sk. No a keď ho tu máte, tak mi ho možno odfotíte a aj... No, keď nekúpiš no. domenu, <laughs> ja, <laughs> tak <laughs> nejaký lotor to určite kúpi. Aj, aj. Vy máte veľkú výhodu, že máte v kaple niekoľko grafikov, to je super. To sa málo kedy stane, takže určite nemáte ani problémy s plagátmi a s takýmito prezentačnými vecičkami. A My sme tu už niekoľkokrát spomenuli tú <coughs> harmonikovicu. V bratislavskom podniku sa zrodila v roku 2012, myslím, Filip si hovoril. Mm -hmm. o, tento no. festival vlastne sa zrodil, je organizátorským počinom myslím, že teba Filip a Mira Kyselicu. Vystýl, vystúpili na ňom námi Erik Boboš Procházka s gitaristom Marekom Wolfom a predstavili svoj album Diversion. Okrem iných sa zúčastnili aj Ondrej Lázar Káč a Juraj Švajter. Švajger? Švajger. No povedz, povedz. Mm, On žolt, na Sitási? Zoltí. Zoltí <laughs> jasný, jasné. A ešte mnohí iní. Áno, ešte samozrejme. No Charlie Keď Slavik tam hral pre no Matias Pribojský, to si dovolím povedať naj, najväčší vykvet uh, súčasného, nielen európskeho uh, harmonikového sveta, lebo títo páni, Charlie Slavik a Matias Príbojský, teraz uh, napríklad vrátili z Ameriky, kde v si, si by hrali, vydávali tam platne a fakt vypredávajú tam... Uh, Podniky. hej, nejarený. A názov Harmonikovica vymyslel Mires, však ideš Mires po pod toho. 2012 sme to trošku vymysleli a fakt prvá Harmonikovica Koviča bola v 2013. 2013. No. Bolo to v akcii 2013 a potom sme si teraz zaviedli tradíciu, že budeme mať každý rok, tak možno sa podarí, uvidí. No, Harmonikovica my sme rozmýšľali, že ak, ako to nazvať, e, lebo išlo tam o festival venovaný ústnej harmonike, pokiaľ len taký na Slovensku asi ani není, neviem, možno niekedy bol, ale my sme tomu teda zaviedli snáď tradíciu. E, tak som tak rozmýšľal, že malo by to byť slovenské, malo by to byť niečo o harmonike, tak napadla som harmonikovica, slivovica. Harmonikovica <rý> <rý> <rý> <rý> <Há. rý> <rý> 52. Má, áno tak tak túka, <rý> Filip namaloval takého harmonikára nejakého, ja som to odfotil do mobilu, z mobilu som si zťahol so do počítača, pohral som sa s tým trošku graficky, urobili sme si taký, taký nejaký dizajn k tomu, e, nejaký plagát, plachtu e, a vlastne vytvorili sme teda harmonikovicu, dokonca aj trička sme mali reklamné, ktoré sa teda úspešne ujali a na každý ročník boli robené nové trička s týmto logom a dokonca minulé som bol v obchode a taký pán ma sa pýtal, že čo máš? te predávajú Harmonikovice? To som ešte nepil. Takže možno, že z toho aj... Destilované Harmonikovice dobrodku. A bude v tom destilovaná jedna Harmonikovice? Filím na niekoľko? Napúčaná. Takže teraz v roku 2016 marci cca by sme sa mohli tešiť na ďalšiu Harmonikovicu? Či? No možno áno, ešte sme to teda úplne nedotiahli, ale ako pracujeme na tom. Mm -hmm. pracujeme na tom. Uvidíme, či nám niekto neurobi zase zasa nejaký problém, ale to tu nechcem rozobrať. Áno, okay. ne? to je taká organizácia, ktoré muzikanti väčšinou nemajú radi, ale o tom potom. Uh, myslím si, že určite nejako to dáme. Možno to bude skromnejšie tento rok, hej. Ako v podstate to my platíme, hej. A máme skutočné sem tam nejaké skromnejšie sponzorské dáry, za ktoré sme veľmi radi. A veľmi sme vďační, tak, tak keď sa nám podarí, Pán Boh dá, že zloženeme nejaké, nejaké peňažky, lebo musíme platiť týchto, povedzme, hviezd. Vždy sa snažíme nejakého Čahuňa, ktorý nám to tak v podstate naplní. Tak ak to bude všetko OK, tak, tak budeme len radi. A ak by to bolo, na akom mieste by to bolo? A, a tie a... miesta, sú, je to miesto stále rovnaké alebo? Neviem, neviem. Myslím si, že možno by sme to mohli urobiť inde, lebo prečne kvôli spomenutým veciam, že, že nech, nech je to miesto, ktoré má vysporiadané povedzme, všetky nejaké uh, záležitosti <laughs> uh, s nemenovanou organizáciou, takže myslím, že miesto, miesto je to teda na menej. ako my, my zabezpečíme prevážne cez, cez, cez náš Facebookový profil uh, tú lokalitu, ale kde, že to bude Bratislava, si myslím, že nemalo byť problém, ale, ale možno... Možno uvažujeme nad Šercom, alebo možno nad iným, iným Šers Café, alebo iná, iná lokalita. Však určite cez vaše kanály sa ľudia ľahko dozvedia, mm. že kedy a kde sa to bude riešiť. Presne. A bude to určite veľmi zaujímavé. Ja by som sa teda osobne veľmi rád zúčastnil takéhoto festivalu, keďže tuto v Trnave robil Peťo Aha, o, jednu no. akciu a ten Matias, neviem nejaký. Matias príbojský prenesne, Ten tu bol a ja no, som ako odpadal, bombový. ale no, on aj s nosom hral. Prenesne, s nosom, ja som opadal tiež, ako to... To bola paráda, to bola no. strašná šupa. A to sú presne showmeny, ako človek by nepovedal, že neviem, na nejakú akciu, ktorá robí nejaký harmonikár, alebo príde nejaký harmonikár, predtým, tí ľudia boli pred pre, pre veľa ľudí neznámých, ale potom si presne povedali ako ti že wow, že to je bomba. Až ja vždy ko... odpadnem len, keď vybehnú s tými opaskami. Ja presne, sa to je frajerina. Ale, ale to takto, je. že takto ti môžeme povedať, že keď, keď to spravíme, tak sa veľmi radi s spojíme a obidvaja obi budete pozvaní tam. Ak na Harmonikovicu. Alebo traja. Ako v pohode. že by sme ja, to mohli to... spraviť aj tu, ale... Saj, to... No. Ako, no ja, Jediné v Artklube, tu sme sa nepomescili. Okay. Dobre, posluchači Radia Bunker a bluesová komunita, s ktorou začal v poslednom čase výrazným spôsobom spolupracovať najmä náš kolega, bluesový fajnšmecker Jano Sivák, mohla Filipa vidieť a počuť vystúpiť na našej akcii, kde sme v premiére predstavili dokument Martina Sekeru a teda spomínaného Jana Siváka, Trnava Meka Blues, s otáznikom. Na akcii si hudobne aj osobne sprevádzal Bonza, Dokument bol venovaný, teda ten dokument, ktorý sme tam vlastne v premiére odvysielali, teda odpremietali, čiak to má sa povedať, bol venovaný histórii Trnaovského blúsu a v tejto súvislosti by som sa rád opýtal, aké je podľa vás zázemie blúsu na súčasnej hudobnej scéne Slovenska. Je niečo, čo by ste ponechali, privítali, zmenili, alebo ako vnímate scénu? Ja za seba stručne poviem, že pamätám si ešte v 90. rokoch, ako Erich Boboš-Prochacká hral, to je súčasnosti a že vtedy u mňa najlepší blúzový nielen harmonikár, ale blúzový interpret. Mám tu šesť, že sme teraz aj, aj veľmi dobrí kamaráti a ešte spolu si aj jamujeme a minulý týždeň sme boli spolu si zablbnúť presne do šup -šup presa aj s bobočkom si zahrať. Mm, myslím, že blúzová scéna ako ak akákoľvek iná, um, má svoje hviezdy, má svojich náčencov. A ja osobné som veľmi rád, že, že objavujú sa aj, aj mladšie kapely, aj mladší chalani, ktorých baví blues a spojia sa s nami, či môžeme si zahrať, vľúbnúť si spolu. A je to, je, to, je to dosť dobrá komunita. Ako fakt, stretol som tam iba príjemných ľudí. Ja som bol tiež šokovaný počas toho, ako sme mali rôzne tie blúzové koncertíky, že je to veľmi živá komunita. Majú to radi, radi sa stretajú, všetci sa poznajú a pritom je to dosť veľa ľudí a dosť veľa koncertov sa a naozaj organizuje v rámci blúzu. No však tým, že ja sa venujem klasickej hudbe viacej, tak mám také posolstvo pre Slovensko, že Slovensko neblúzni len. Jasné, my sme teda vypustili ten videodokument Trnava neka Blues, ktorý, sa vlast, ktorý vlastne mapuje blúzovú scénu tuto v Trnave, tak ja som sa vás chcel opýtať, že či ste videli tento dokument a v prípade, že áno, že nevideli? Nevideli, ale kde si to môžeme pozrieť? No a to som presne k tomuto mieril, je to na YouTube? No, no, ja. Áno, je to na YouTube, že? není. Ešte to. Ešte to na YouTube. Ešte... Na za ne? 5 minut bude. Takže bude to Ešte. na YouTube a sledujte, Ešte. teda v prípade, že máte záujem si pozrieť tento dokument a náš kanál. Teda Nie, jednoducho situácia je taká s tým dobre, že ponúkol som to Trnáctke mestskej televízii, ktorá to veľmi rada prijala a v januári by to malo byť pravdepodobne zarazdené do vysielania, malo by to rotovať v kanáli mestskej televízie a potom následne ako druhý krok, by malo by to byť zverejne na YouTube a verejne dostupné pro všetkých, takže taký to je asi ten krok. Takže je... v priebehu mesiaca dvoch to my vypustíme a potom teda budeme informovať aj blúzovú scénu. Dobre. No dobré, ide živa. Aké sú vaše najbližšie koncertné plány? Z kapelov sme spomínali v druhom stopele, ale mohli by sme to zopakovať pre tých, čo si ešte len teraz zapli rádio? To máme nejaké rozrobené akcie. Možno, že ešte ani chváľne kapel nevedia, ale ja mám včera informáciu, že v Ivánke pri Dunaji v Marci by chcel Mišo, aby sme nejaký piatok zahrali. V, mm -hmm. v Excalibur Excalibur 5B, -hmm. to je taký náš domovský podnik. Uh, možno vo februári, keď nájdeme termín, Uh, Pravdepodobne 6 februára. 6. februára, v sobotu, budeme možno hrať v zámockom pivovare, na Zámodskej ulici pod Hradom Zajslavským. Takže tam sa plánuje nejaká akcia, to sú také dva, o ktorých vieme teraz. No, určite, keď budú nejaké ďalšie, tak dáme vedieť prostredstvom stránky. Okay. Ja myslím, že sme sa teda približili k záveru. A na záver, tak ako je tomu každú našu reláciu, tak aj dnes dávame priestor každému z členov kapely povedať to, čo doposiaľ nebolo vypovedané, vysloviť odpovede na otázky, ktoré neboli položené, ale hlavne je to priestor na vyjadrenie toho, čo máte na srdci, čo by ste chceli odkázať, nielen poslucháčom rádia bunker. Takže nech sa páči, je to priestor pre vás, naozaj môžete povedať čokoľvek, čo vás napadne, alebo aj nič ďakujem veľmi pekne za pozvanie. potrebujeme poslucháčov. Veľký obdiv voči vašej iniciatívy a to fandíme, že robíte takúto parádnové, že predstavujete kapali a ďakujeme veľmi pekne, že sme tu. My ďakujem. pre nás. A my ostatní, vy ostatní. sa ešte Môžete aj vy teda povedať, keď chcete. Povorím, keď nechcete, nemusíte povedať nič. Ja len súhlasím s tým, čo povedal Filip. Ďakujeme pekne Čím, a je to príjemne. Dostali sme čajek, vodičku, akože super. Ďakujem. Ja sa chcem tiež poďal za toto super pozvanie. Veľmi dobre sme sa cítili v slovenskom Ríme. Uh, tam na mu máme veľmi radi, ale vlastne sme radi, že sme na Slovensku, pretože to, čo sa deje v týchto dňoch vo svete, tak naozaj, keď si zoberieme to, ako si tu na ľudia žijú v pokoji, v miery, tak naozaj máme za čo ďakovať, takže týmto peace to the world. Povedal politóma. Takže ja, to bolo jablko. Poprosím vás, premiesnite sa, ale ešte chvíľku nehrajte, lebo ja tu mám ešte nejaké informácie na záver pre nás všetkých poslucháčov. Samozrejme teraz sa chcem za moderátorov Rádia Bunker s poslucháčmi rozlúčiť. Lúči sa s vami Eva s Palom. Ahoj, Palo. Čaute, Ahoj, Eva. Čaľ, Eva. A za nepočutelnú, ale o to dôležitejšiu súčasť týmu sa lúči s vami aj Majco so s Váňom, technici. Takisto tu bol s nami Janko a Jožo. No, a najbližšie si nás budete môcť vypočuť v stredu 21. v programe Stredy s koncertom. Koncertovým hosťom budú sedláci, čiže Reset a Loser z Osenice a DJ Šulo z Sedláci sú repová dvojica, ako som spomínal z Osenice, reprezentujúca hiphop, boombap, true school. Na svojom konte majú niekoľko albumov, koncertov a spoluprát so známymi menami. Boy Wonder Torula, napríklad z potom Strapo, Snowguns, Prednedávnom vydali nový album FURT, ktorý získal veľké uznanie u fanúšikov. V relácii sa môžete dozvedieť o ich vzniku, histórii, súčasnosti a hlavne o plánoch do budúcna. Určite sa máte na čo tešiť. A hostom no... najbližšej pravidelnej hudobnej relácie, ktorú si budete môcť vypočuť tentokrát sobotu, nie v nedelu, ale sobotu 31., teda 30. za dva bodka za dva týždne. Za dva týždne. <laughs> Budú priatelia Padejúceho lístia Pank Granžová kapela zo Žiliny. Na má panková subkultúra Žiline svoje stabilné podhubie a bohatú históriu budeme sa vám snažiť prostredkovať tento hudobný live koncert z perspektívy tejto histórie. Určite neobídeme aktivity sveta vladaža. Uh ktoré boli v 90. rokoch a začiatkom milénia pre pankovú živinu typickými. Určite si spomenieme na nedávno zosnulého Filipa Fuchsa, gitaristu kapiel Mŕtva budúcnosť a See You in Hell, vydavateľa hluboké orby, organizátora koncertov Človeka s nošou aktivitou, ktoré k cene neodmysliteľne patrili. Relácia bude v sobotu z dôvodu, že kapela Priatelia padajúceho listia bude v tento deň hrať na akcii Rádia Bunker a Art Artklubu. Bude to koncert štyroch hudobných projektov, ktoré už zo pár rokov víria vody slovenského undergroundu. Koncert otvorí Dasha von Flaša, chalan, ktorý tu aj bol u nás v Rádio Bunker. E, ako druhá <coughs> zahra kapela Priatelia padajúceho Listia, čiže naši hostia z relácie. Treťou kapelou v poradí bude trnavský punk hardcore nátresk The Wilderness, čiže Wilderness. A akciu ukončí s ničím nepomíliteľný haš, ktorý v Trnave vystúpi prvýkrát po vydaní nového albumu 10G. Viac informácií o našich aktivitách môžete, ak chcete, pravidelne dostávať formou nášho newslettera, na odber ktorého sa môžete prihlásiť na webe Rádi Bunker, čiže www.godot.sk, ale aj na Facebooku Rádi Bunker tiež zverejňujeme informácie, ako sme spomínali. Takže prajeme vám ešte príjemný zážitok pri počúvaní jablka, čiže jazz, blues, company a tiež zvyšok nedele. Majte sa dobre. Čaute. Jablko. To je pesnička, ktorá sa volá, že idem na cigu. A <laughs> <laughs> A máme radi cigu, sa tak sa volá, že idem na cigu. Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže vyserť sa na to, počúvate Rádio <laughs> <laughs> Bunker. Tufa, jasné! Rádio Bunker Mm-hmm. funky okay. also, oh, oh, oh, funky <laughs> <laughs> Funky. Toto je kapela Jablko a toto je Jazz Bruce Company Á. Yeah. Oh, je yeah. Čo to počujem? Yeah. Je to nejaký banker? Á. Je to funky bankery v Radio Bunker Takže milí priatelia, sme veľmi radi je s ťou, že sme prijali pozvanie na toto úžasné rádio, rádio Bunker, prnava priateľia. A toto je naše Jazz Blues Company Baby. Ďakujeme všetkým, bola tu fajn. A záslievame si takýto bunkroinný refrém. A zrazu jedného dňa sme stretli milého pána, pána Jana A povedal, ha, čo to je, čo to tu je, to není nejaký ker, tak halám pod skunám, Toto je náš Trnávsky bunker, takže sme tu a ďakujeme, takže paradička Došli sme, eh, bunker funky, bunker funky, A lúčime sa poslednou piesňskou priateľia, ktorá sa volá že Jarný pocit. Klasák, si Janko Moravek, Bicie Tomáš Lety-Letenaj, flauta Sano Stehlík, gitara Miro Izy Kyselica, moje je Filip, ďakujeme krásne ešte raz, Rádio Bunker Live Performance.